Är det nu det händer? Sure. Är det nu vi startar vår podcast, Ludvig? Ja, det känns bra. Ja, nu startar vi. Hej hopp. Oh like so ja, hej och välkommen till min och Ludvigs podcast. Som heter Livet med, Ludvig, med och Ludvig och Felix. Det är i alla fall vad vi tror vad det kommer heta nu. Ja. Jag tänker att eh, ni märker vad podkansen heter när ni har klickat på honom mm. Vi bestämmer oss sen, men vi mm. tror det är livet med Ludvig och Felix mm. Ska vi presentera våra röster? Det är jag som är Felix mm. Och jag heter Ludvig ja. Och jag låter så här <skratt> Varför låter du så? Alltså, det är ett härligt ljud L liksom, Man kan tala på olika sätt, hur låter du Ludvig? <skratt> jag låter så här som en häst? Ja, det känns han att du deppar den väldigt mycket. Va? Ja, när du irriterar dig på folk. Ja, ser, ja just det. När du är... folk som är dumma och då blir det mm. så här. Ja, verkligen. <skratt> det stör sig för mycket. Och ja. det är en blandning av att störa sig för mycket och gilla hästar. Vad säger mitt djur då? Mer. Den här, här gram gillar mus. <skratt> <skratt> Lockar. Nej. Nej. <laughs> Verkligen inte. Men så, eh, ja. Ska vi presentera honom? Jag tänker att. För, alltså, nu är vi lite hybris när vi tänker att folk som vi inte känner kommer lyssna på det här. Men ja. någon gång så kanske någon okänd person klickar sig in på det här avsnittet och tänker: vad här för några stolar. Ja. Men ska vi göra en sån här typisk så att jag presenterar dig och du presenterar mig? Ja, jag börjar. Mm. Um, Felix är 19 år. Snart. Snart 19 år. Och han bor i Unköping. Och han eh, gillar att. Ja, han eh, gillar att fota. Och. Skapa. Jag tror vi båda är. Men du kanske lite mer ja. gillar att skapa det. Jag har ju levt längre än dig så jag kanske <laughs> Ja, just det. Eh, de två första åren skapade han mycket innan jag kom. Ja, jag är och sen är han väldigt, väldigt lätt tjurig. Det är lite jobbigt. Eh, det kanske ni kommer märka här. Förhoppningsvis. Det är rätt när du är tjurig. Idag, precis föregående den här podcasten så skulle vi vi kom från... Eh, vi buss hit och så skulle vi börja spela in eh, podden direkt. Men det tog typ två timmar förrän <laughs> vi var igång. Billy skulle sova och eh, kolla på sina sociala medier. Han är lite seg. Lite, vi måste ha lite kontext runt det här. Att i, under hela min då har jag ju. Lävt in. Jag har ju. Kommit in i en. Livsstil. Där jag inte sov så mycket på natten. För att sedan kunna komma hem. Och sova den här lilla powernappen. Som inte jag fick idag. Nu fick du den. Ja. I alla fall. Så nu. Okej. Okay. Ska jag presentera dig. Kör. Eh, Ludvig Almasson. <laughs> Fyller år på torsdag. Mm. 17. Mm. Spännande. Ja eh, det det är det. Ja, kallas Preben. Läser natur. <laughs> Rolig information. Verkligen inte. Vi blir rätt lätt arga på folk, tror jag. Ja. Men folk vet inte det. Nej, Men jag vi håller det ni... mycket för oss själva. Men ni kommer få reda på det här nu. Mm. Det är nog lite gott om oss. Mm. Skriv gärna till oss vilka ni är. kan vi känna igen. Ja. Vad är inte veckan? Ja, vad är det som har hänt i veckan egentligen? Nu är det i för sig bara tisdag. Men jag tänker att veckan är förra veckan. Mm. Det är ju inte så mycket. För mig i alla fall händer inte så mycket under skolveckan. Fredan. Men är det inte så att man laddar ju från skolveckan och inte gör ett skit för att sedan kunna komma till helgen och köta sönder? Jo, alltså är inte veckan helgen? Jo. På ett sätt. Alltså, jo. veckan är en ramp till helgen och helgen. Ja, men sen så måste man ju också... Man måste också leva <laughs> man, måste se man måste ut kunna göra det bästa av rampen mm. Också Och det gjorde jag nog inte förra veckan <laughs> Då var det mest en ramp ja. um, Men var inte det Det var ju Vi var ju sportlovet vad sportlovet var ju... innan där mm, ja. Det var en vecka innan sportlovet och sen kom ju den veckan vi ska prata om nu mm. Jag tänker att det blir ju lätt en Mellanvecka Från ett lov där man gör väldigt mycket till mm. ja. Ingenting Så är det men helgen är en del. Mm. Jag var på 70-årskalas. Ja, just det. Och jag har något väldigt roligt att berätta om med detta <laughs> 70-årskalaset. Eh, det var min morfar som skiljde 70 år. Ja. Och eh, men det var en stort kalas som vi, kanske inte vi men min morfars barn, som alltså är min mamma och hennes syskon, anordnades till present till min morfar. Ja, det var en stor del. Jag var där och hejade innan. Vi filmade lite i... här innan. Eh... Innan kalaset. Ja, och det var ju en stor grej. Mm. Ja, men det var ett stort kalas. Det var 70 gäster. Mm. Men det är nog rätt. En del hans nära och kära. Um, så vi hjälpte till. Och det är ju på 70 års kalas, eller som alla kalas, så ska det vara väldigt mycket tal. Ja, det är vi, jobbigt. Pappa brukar ju säga att det finns fyra olika slags tal. Mm. Det finns eh, kort bra tal, långa bra tal, korta dåliga tal. Och långa dåliga tal Han din pappa ja. Och det finns ju två, två tal som man föredrar ja, och och det, det är korta bra och det dåliga som var korta Alltså korta ja. dåliga man, det, det, det blir ju inte bra oavsett om det är långt Alltså man måste hålla det kort Och det var en ja. gubbe som kom fram på scenen som drog En riktig kort och bra en bra mm. tal jag gick fram och pratade om att Min morfar var väldigt vis och väldigt snäll Men de här sakerna som man ska ja. Lyssa fram Men Sen så drog han något konstigt. att Han, han pausade upp i två sekunder. Och så säger han till morfar. Hur Nej. tröstar man en vegetarian? <laughs> det är helt knepigt i organen. Ingen fattar något. Så säger han. Soja, soja. Ingefära, ingefära. <laughs> och, och sen fortsätter han. Sen, fortsätter han, och säger vad han tycker med morfar. Och sen går han av. <laughs> det är nu högt. Och jag förstår. Vad får den? Vad får den? att har ju gick tankegången att bara lägga ett skämt mitt i... Ett kunde tal Något som man måste poängtera är ju att de, alltså, talen som var innan var ju inte jätteroliga kan jag inte säga. Alltså det, det var, var en höjdpunkt. Talen innan pikade 7000 skalaset. När han när drog du... skämtet. Eh, det var väldigt väldigt många som skrattade under skämtet. Jag förstod ju inte så mycket just, äh, jag förstod ju skämtet men jag förstod inte varför han drog det. Jag började skratta när han började fortsätta hylla min morfar. Jag insåg att det bara var en liten ett sidospår som inte kom någonstans. Det var en det men hur ska man annars? Alltså tal är ju tråkigt. Ja, hur? det hade ju varit en grej om min morfar var vegetarian. Nej hade ju inga... många <laughs> idéer på att sluta äta kött tror inte jag. Hade han en teori om att optimisera, säger man så? Opti... Jag förstår vad du menar. Optimal, göra talet optimalt genom att lägga in ett skämt. Ja. Såg han i ansiktet med att det här är tråkigt? Eller visste han redan innan? Jag tror att han tänkte... Nu, nu hyllar jag min morfar. Folk kommer tycka det är fint. Nu vill jag vara rolig. Jag säger ett skämt. Och då var det bästa tanken kunde komma på. Så är jag så här. Och Men på något sätt så är det ju ändå ett roligt skämt. Ja det är ju det är bra. Speciellt när man är 55 bast. Som han kanske var. Han, ja. in. han var ju inte liksom så här heller. Han har hört över någon på bussen. hört någon. En vegetarian som ger. Ja. Så kan man få det. Det var en stackare där Som hade blivit dumpad Och så frågade jag henne Nej jag tänkte inte något annat Hur får han reda på att den är vegetarian? Men ser man inte där på <laughs> Så här, Går med sådana här tygkassar Ja, ja Han såg ju att den hade en, hon eller han hade en tygkasse Och så fick han en snille blick Soja så soja så Ingefär Och så, så här, det här måste jag ta vidare tänkte jag Gå in på 70 och skallas. Och fick en snilleblikst. Han fick en, en syn. För han sa kanske att min morfar fällde en tår. Tänkte, vänta lite nu. Är min morfar vegetarian? <här> <här> min morfar drog den. I fall. Ja. Så kanske var. Eller så fick, ville han att din morfar skulle få ett vegetariskt uppvaknande. Det känns mer som att han hånar vegetarianer <här> än att han hyllade dem under den. Han kanske ville förhindra ett vegetariskt uppvakna. Han kanske hade tittat på nyheterna att fler och fler var vegetarianer. Är det, inte, är det inte vegetarianer som gråter mest i samhället idag då? Det kanske är Men det. all rätt tycker jag. Ja. Men det är ju fortfarande de som gråter mest. Jag försvarade vegetarianer häromdagen. <laughs> <Ta> I <mig cred. laughs> ja, går eller något. Vi har, vi har en vegan i vår klass. Och vi, det är typ... I vår klass går det 20... Bönder. Nej. <laughs> Som har <Med> växt <laughs> upp. Med, med, att kö kött. med att äta rått kött. Ja. äta kött, direkt från korn. <laughs> <laughs> och de... Och vi pratade om... Hur vi, hade, vi hade sett filmen... En uh, inconvenient truth. På engelskan. Och så pratade de om att... Det är bullshit att... Man kan göra mycket bättre saker när du slutar äta kött. Ja. Och då tänkte jag att... Det här... Uh, nu kan vi inte låta vegetarianerna ta skit här Nej Speciellt när vi har en vegan i vår klass Som eh, ser ut att behöver någon som är kämpare för den jag... På det sättet är ju ändå vi Duktiga men ändå svin <laughs> Alltså är de sämsta världens. Vi är ju de som tycker om att ta diskussionen Varför man ska bli vegetarian Men är du och jag vegetarianer <laughs> Nej jag tycker jättemycket men, jag... men jag tycker gärna att andra kan bli vegetarianer <laughs> Men då, jag äter faktiskt mindre kött, jag äter ju ja, mycket, äter mycket fisk, mycket fisk hemma, men det känns en bra, det här men det är mina följer, multiterian <laughs> vad är det? <laughs> det finns olika terianer <laughs> i världen, ja, men jag tror, nu ser jag ju säkert jättemycket film. men det finns en slags terian som Kallar man det terianer, samlingsordet? Ja skulle jag att säga, som skippar rött kött, alltså man äter, ja. alltså man väljer bort rött kött, alltså ko, häst, gris Vad kallas de då? De skulle jag säga är Så då äter man vitt kött, okay. alltså kyckling och fisk. Ja, jag har ju kunnat tänka mig att bli. Jag är på gång och bli multitarian. Men jag är de, inte där än. Sen finns det de som kallar sig flexitarianer. Och de kan ju bara dra, de suger. <laughs> Vad de som säger. Jag de menar, det passar. Och de bara ju ah, äter vegetarian när det är godare än kött. Ja, typ, Då är du. Vad du gör väl alla? Alla <laughs> borde ju ha i hjärnan. Du är dum i huvudet. <laughs> men man är dum i huvudet om man säger att man ja. är flexer och har bra över det. Typ ja. här, ja, men jag, äter jag äger vegetariskt när det ser bra ut. Så <laughs> bara, men bara, det är som att säga att man är förälder bara när det <laughs> bara... ser bra ut. <laughs> när man har en ugly dig. Flexer i hjärnan. Du drar man. <laughs> flexer Tillbaka till klassrummet. Tillbaka till engelskan Jag sa att. De sa att man borde ju konsumera mindre. Och då sa jag, men är inte att konsumera mindre att äta mindre kött? Och då sa de, nej, alltså man kan äta kött. Men man måste konsumera mindre. De fattar verkligen inte att konsumera också är kött. Och sen så sa en annan då, att påstå att transport, transportindustrin tar mer avgaser än Köttindustrin är ju för om man, äter, om man äter kött så har ju det exporterats och då är ju det, då är ju inte det, då är det transportindustrin och inte köttindustrin. men ja, det, är fortfarande... det sättet är ju de som har bo de har ingen transport. <laughs> de, går, de, de går 20 meter. De bär in kossan på axeln. Självklart så släpper de ut lite koldioxid. Men det är ju för att de är så himla tjockiga. Så de andas otroligt mycket. Av att gå ut i laggården. <laughs> Hämta en ko. Ja <laughs> ah, fy. Ah, spyr ut i rök också. Traktorerna menar jag. Ja ah, ah. el <laughs> Eltraktorer. Är det något som man borde det är ingen som skulle köpa det. Det är som köpa skulle... en så äh, vet du, Epa traktor. Men de har ju det för att det ska låtaukt. Ja, fint. Äh, nej. Är att kött, tycker jag. När det nej inte när passa. Det <laughs> blir blir bli flexitarianer som Alice Persson <laughs> Är hon ja. Nej. känget Alice. Vad är? Nej, Alice är inte för Ja, jag tror um, Och sen var vi i det? Om vi går tillbaka till helgen. Mm. Vi åkte till Norge. Det. En söndagsresa. Det var en sjuk resa. Mm. Det hände mycket där. Ja, om, om man, vi ska inte spoila för mycket över Norge. Men det vi gjorde i Norge det var ju att vi, vi åkte och spelade in en film. Det är otroligt ja. många som har frågat mig vad vi gjorde i Norge. Ja, Jag har fått en blivit, fråga med. Det blev lite trött på den. Ja. Så nu klarar vi det. Vi åkte dit. Vi håller på med en tårsör just nu. Mm. Som vi inte får nöjd. Och den har lite tema Norge Och därför ville vi åka till Oslo och spela en film Ja, så vi brände hela vår budget Bessit till Oslo Men Det jag... var ett bra beslut tycker jag För mm. det var roligt Ja. Det är mycket grejer Resan var rolig Ja, verkligen Men jag att... Ska vi börja där eller Nej, ska vi börja i Oslo? Senare. <laughs> vi kör Oslo nu Vi träffar ändå Norges Jimmy Åkesson Ja, det här måste vi Först så Varför? ska vi bena ut Vad det var som hände Ja. Vi gick runt på stan och kände vi skulle intervjua folk. Och vi åkte, vi kan börja med att vi åkte till Norge på en söndag. Och för er som inte vet vad åkte till Norge på en alltså åkte till Norge på en söndag så åkte jag till Månen. Alltså allt <laughs> det var suger. stängt, det sög. Jag gick mig och bara, ah, här är weekday, ah, här är monkey. Ah, monkey är ju inte <laughs> mer en tjejaffär men det var det jag kommer ihåg. Och allt var bara stängt och man liksom blev såna trött och ledsen. Ja det var tråkigt verkligen. Och då får mig lite att vilja. Jag var ju när på börja gråden nästan. Vi nog i fem timmar du, i bil. Ja. För ett grått stängt oslo. Där ingen ville svara på denna fråga. Ja, det var inte. I början var det inte kul. Nej. Sen hade vi några gullkorn, ja precis. Ja. Som ville um... ställa upp. En av dem som ställde upp på intervjun var ju en skön gammal tyske Mm. som du intervjuade, ja. som gav dig relationstips. Det var ändå gulligt. Ja, men hon var, hon, var lite, hon var lite konstig också för det var väldigt mycket så här. Jag, flyttade, jag ställde frågan jag till henne på svenska och hon sa Nej, jag, jag bor inte i Nor Norge, jag är från Tyskland. Nej, är jättedålig norska, men jag bara, Vad? Hon bara, ja, hej. A German! <laughs> Ishlibredich! <laughs> nice. Sa Anishlibredich! <laughs> Nej, men hon sa, hon, är, hon sa att hon inte var från Norge utan att hon var från Tyskland. Men det tyckte jag var väldigt konstigt att hon pratade i Norge. Ja, hon sa sen att när hon var 25 så flyttade hon till Norge och bott där sedan hon var 80. Men hon säger sig fortfarande som från Tyskland ut från Norge. Hon har ju bott större delen av sitt liv i Norge. Men känner sig dig som en tysk 80? Ja. I 55 år. Fast första är 25 Kan man räknas, kan, måste räkna Måste ju räkna Det kanske ner. är de viktigaste åren Kanske ja. jag ja, Så ja. kanske hon tänker i alla fall. Det är 22 eller något Jag vet inte Hon hittade i alla fall en man och... Vi pratade lite om kärlek Det var ja, gulligt Hon sa ju till mig att Det inte är inte köten Att det bara gäller mm. att kriga vidare Och att det var värre för henne som 80 Jag tror att det är kört För mig Ja <laughs> Jag tror att det är kört för henne <laughs> Jag tror att det är kört för henne Kör du misklid Det alla alla. om ni hittade varandra En 85-årig tyska Tysk-norsk vad, vad heter hon? Jag tänker att en blandning Vad heter vanligtvis tyska namnet? Oleg <laughs> Oleg Oleg Olagga. olagga Olaga olagga Martinsson <laughs> Det är gulligt ja, ja. ja men sen gick vi i alla fall vidare Det var ju då När vi gick på stan Så såg vi att det var två äldre män Och två äldre kvinnor Kanske vi tänkte att de var i 60-årsåldern Ja, men de är ändå välklädda. Mm. De, det ser ut som att de fortfarande jobbar. Liksom. De hänger väldigt mycket. Om de har gått i en har de ju hängt delar på spira. Ja. Gått runt där och I och pådröjer. Spittar ju som ett teateruttryck. Men vi, vi går fram till dem och frågar om de vill vara med på en intervju. Och det vill de, eller vill de det? De börjar ju. Det känns som att från början, vi pratar lite med dem och säger. Den ena gubben, vad heter han? Vad ja oh, eh, va? Vad kallar du han? Rasisten. Gunnar Bodal Johansen. Gunnar Johansen. Gunnar Bodal tror jag han går efter. Ja, han han, han var väldigt mycket på att han, han pekar på att hans andra kompis skulle vara med. Ja. Så här, det här kan du ta. Lite som att, ha här smittar jag dig med pesten typ. Mm. <laughs> här får du typ, ja, det får du svara på. Men sen, ja. så på något sätt vill han ändå vara med. Ja. Så vi han, jag våra... tror han blev lite kränkt att vi inte fattade vem han var. Ja, han, alltså han har inte... blivit van vid att folk ändå känner igen han. Varsågod du ska ta på din kropp, jag tror det verkligen det hörs. Tror du det? Ja. Förlåt. <laughs> <laughs> jag ska inte göra mer. Ja, han sa i alla fall. men de här kvinnorna mm. sa ju då att ni ska, mitt De avbröt oss ja. för att säga Ja, ni skulle bara veta vem ni pratar med just nu. Och det var ju då vi fattade att antingen är de dumma i huvudet eller så är han känd. Och de är dumma i huvudet. <här> och rätt svar var att de var <här> han var känd, han var känd och, dumma och dumma i huvudet. För när vi sökte upp på honom sen så var nu. De sa ju sen inte, nej vi inte. de säger, Då sa vi, vem är det då? Och de sa, ja, det, får, det säger vi efter intervjun. Ja. Så vi körde ju på. Och sen när vi frågade vem är det bara, nej det spelar ingen roll. Nej. Och då var de, han inte är nöjd typ så här. ja. Han ville vara ett mysterium typ Men jag tog ett kort på han mm. Smygfotade han Och sen gick jag till närmsta norska och om honom och vissa om det Och det var då vi fick reda på att Han har suttit i ja, Norges riksdag Ja vi vet ju alltså typ. Om någon har koll på honom nu Så kan ju jag jag vi Alltså han är, han är ju lätt Nationalistpartiet i Norge tydligen Ja men då känns det som att man är ju Man sitter i riksdagen Sveriges Alltså Norges Jimmy Åkesson Ja. Eller? Är Jimmy nationalist? Ja, på sätt och vis gör det Ja, att säga att det är. kan man väl säga. Sverigedemokraterna är ju ändå. De är de mesta nationalisterna. Ja, men de heter ju nationens namn. Ja, precis. Ja. Ja, men det kan man väl säga. Men. Och hur var han då? På något sätt så har han lite dryg skulle jag säga. Men det är ju det jag ändå stör mig på att det känns något om man sitter i riksdagen. Sitter man i riksan så ser man ju ändå sig kanske som en folkets röst. Ja. Och det här det kommer in att de ändå var så himla tydliga med. De man precis lika väl kunnat vara helt tysta om det och sagt att han inte var någon speciell. Nej. Och vi hade bara kunnat gå därifrån. Men det var mm. väldigt viktigt för dem. Här känner vi sig viktig. Ja. Och det, ja. Jobbigt. Nationalist. Då blir man arg. Och det är ju nog jobbigt på något sätt att Ja, det var ju konstigt att de var tvungna att yttra sig. Och det har jag ändå tänkt på rätt mycket. Mm. Vad det var de ville få ut med det. Men sen så förstår jag kanske jag dem. Men vi, ah. Nej, men jag menar, vi hade ändå kunnat yttra oss. Nej. Va? Nej, det var inget. Nej, det hoppas jag inte. Nej, jag tror inte att vi ska inte bli nationalister. Så det är inte. Nej, det är du i så fall. Jag känner mig inte så nationalistisk. Nej, jag hela. alla nationer. Nej, det gör vi inte. Nej, <laughs> det, det gör jag inte. Eller? Vilken nation gillar jag inte då? Vad tycker du tycker om USA just nu? Ja. Jaha. Eller? Vad tycker du tycker om Nordkorea? Ja, men det är ju mycket är norra äckliga personer som bara sabbar allt. Jag tror att de flesta, alltså om man snackar om folket, alltså nationen är väl ändå folket? Ja. Det är ju inte så att de flesta nordkoreaner ändå menar väl när man ju fattar. Jag inte prata. De har Men... hamnat på fel ställe bara. De har inte riktigt otur med placeringen. Kim Jum, han har det enkelt. Han har <laughs> fel plats. Han föddes in i diktaturen. Ja, ja han är ju... Men Han har inget annat val. Nej, han är för jag... är... det, det Nej, jag tror inte. Nej, jag tror inte. Intervju. Det är knappt någons att tro. Ja jag tror inte det. Jag tror inte han. Alltså. på riktigt. Jag tror inte han på riktigt. Det är ingen dokument. Du tror inte han finns? <laughs> Kim du unna det är ändå där? Nordkorea är helt tomt, det var bara en massa, ingen vågar gå in, det är bara att... se det är USA som har Nordkorea, att där bygger de en robot. <laughs> Då bygger Iron Man, Iron Trump. Iron Trump? Ja. Nej jag tror att Trump är i så fall kanske, de har valt Trump nu för att all fokus ska ligga på USA och inte på Nordkorea för att det ja, var nära på, U alltså så här upptäckas och bara, om vi drar in någon apelsin in i politiken och kommer alla tänka på det. så har vi något på spåret här. Ja. Ska vi avslöja USA en gång för alla. Vad bygger de med Nordkorea Världens största sushi. Världens. Vad vinner de på det då? Ingen rekordbok. Det är nog sjukt. USA bara kommer ut, så Japanerna är så himla nöjda och så bara öppnar de Gatesen, och det är världens största sushi. Ja, Amerikanerna en... slår det där. Ja, Tänk tänker, alltså de vill. De kände, de kände inte att. Men, skicka två atombomber på Japan mot <skratt> nog ja, men, De ska krossa dem inom sushi. sushi också. <skratt> <skratt> känns det inte så att K USA är lite så här de vill inte. Det är väl Kina som är deras största konkurrent. Kina och Japan, typ. eller ja. Japan. Alltså jag har ju tolkat det som att Kina äger Japan typ. Men jag tar tagit med som att Japan äger Kina. Toco är världens största stad. Men är inte, är inte Japan typ Kina? De är ju de, de kompisar i alla fall eller? Bilden man får samhället är ju att Kina... <laughs> att det bara bor med folk som jobbar på fabrik i Kina. Ja, men, då, okay, det ju men. bland som producerar mest. Strunt i det nu. De är Kina och... Japan är ju bros. Ja, och USA är lite rädda för dem. Så <laughs> de vill verkligen förnedra dem de tänker så här, det har alltid ett krismöte i Vita huset oh. vad, är, vad är deras grej? Vad är de bäst på? Sushi Ja de har kommit fram till sushi Världens största nio bitar det <laughs> är ja, en sån här plastburk Så jag öppnar de där mitt framför deras ögon <laughs> Ja för det ligger ju så himla sån där. ta <laughs> Det <Världens> största sushi <laughs> Smakar för den Vi <laughs> vet. Hela ägg Sen drar de Tyvärr bröst här Och efter det här hörs ungefär 40 minuter av brus Men det kanske var lika bra Ett täck från ovan, vem vet För ni har nu lyssnat på första avsnittet Från Ludvig och Felix podcast Och det känns otroligt bra att äntligen få vara igång om jag ska vara ärlig så har jag faktiskt en liten fusklapp här som jag har fått av Ludvig för att inte glömma bort någon viktig fakta nu i slutet. Men jag tror faktiskt att det här var allt. Nej, just det. Ludvig hälsar att för guds skull glöm inte att följa oss på Instagram. Ludvig-jalmarsson och Mathis och felix heter vi där. Sen tycker jag även att ni ska kryssa i den här prenumerationsknappen på den här podcasten. Oavsett vilken podcastplattform ni är befinner er på så missar ni inte nästa vecka. När vi berättar om när vi var på studiebesök På en strippklubb Och även hur jag ska gå tillväga För att kunna gå vidare i Idol När de kommer till Jönköping ja, Och mycket mer eh, Sådär, eh, ta hand om er så syns vi nästa vecka Hej